la Bagdad, pe vremea neuitatului calif Harun al-Rashid, un om tare, frumos și tot atât de bogat, renume Simbad. Și avea Simbad acesta un serai cam basme, cu picturi ce-ți ochi, ochii, cu covoare persiene și sofale adânci ca somn. Seraiul era înconjurat de havuzuri cu apă răcoritoare, grădini și glasuri line de-a Plină de prietenii era mereu casa.

În cel mai rău caz putem face schimbul chiar între noi, pe corabie. Da, bă, atunci de ce mai plecat peste mări? <laughs> Călătorile sunt doar aurul nostru cel mai depres. <laughs> asta, asta așa e. Dar cine e negustorul care stă rezemat de cabina comandantului? Îmi pare cunoscut. Pe greșiu. Îl cunoaște întregul baristan. E doar Simba.

Cum merge cu nevoțul prea cinstit Slabă lui Allah merge bine prea cinstit mohar. Grija mea e alta. Să ajungem peferi în Indii. <grijă -rânte> Un scurt popas pe uscat e venit. Ne aflăm pe marele mai bine de zece zile. Da' <grijă -rânte> ce insula pe asta? Se coborâm!

Haide-se acolo! Hai. negustori? Nu vă îndepărtați de corabie. Lasă-i, capitane, să guste bucuria pământului întâlnit. E numai un petec de insulă. Nu știu de ce, dar sunt neliniștit, Dar Nu înțeleg. În sfârșit, hai să strângem velele. Ah, câtă fericire să simți pământul sub picioare. Parcă spuneai preacinstit de bendar,

Unii și dans, nu zic ba, dar numai după o cupă de berbec. Ați mai călătorit pe mare, cinstiți-ne Eu da. Asta-mi e viața. Eu mai puțin. Pentru mine, asta e prima călătorie. Sper nu și ultima. Ce frumos ard focurile.

Hei, întoarceți-vă de grabă pe corabie! Ăsta nu e pământ! Ce stregă acolo, Piero? Ne cheamă pe corabie! Aciofii!

Pe mine lafcă m au ocrotit Și iată-mă acum aruncat de valuri De-un alt țăr în necunoscut Și măcar de-aș găsi ceva de aleguri Ce minune mai e și asta Din spuma mării răsare un armăsar Cu cap de leu Ei, omule Intră de grabă în pește Nici luam ceva de făcut

dar unde mă aflu? Și ce e cu arătarea iubită din spuma mării? Aici, în pe care te-au arâncat valurile, iese uneori din peșterile adâncului acest armăsar cu cap de leu, care zămislește după ce toate se vor împlini o herghelie de mângi, cum nu se află în grajdurile celor mai vestiți sultan. Ah, da. Eu sunt grăjdarul lui Mirjan Shah și pentru asta mă aflu aici. Eu sunt un nefericit vânturător pe ape, prenume Sindra.

Acest colier de pietre scumpe prealuminatului Mirjan Shah, drept recunoștință pentru rangul pe care mi l-a dat de cârmuitor al țărmurilor Ostrovului. O săpușenie prea cinstită de De când mă aflu aici, am adunat averne măsurate. cumpărând și schimbând mărfuri pentru Mirjan Shah, care cate un frate m-a primit. Stăpâne!

La țără m a ancorat tocmai o nouă corabie cu mărfuri scumpe. Capitanul s-a înfățișat la curte. Să intre, cabar. Iar tu, dă fuga și împlinește dorința de care ți-am vorbit. Prea bine! Cu plecăciune, prea cinstit de soldat. Oh, oh, ești mărinimos, vitează de capitan de corabie. Nu sunt sultan, ci numai sluga supusă a preanalțatului Mirjean Shah. Sunt gata să te ascult.

Ce tot spui, capitane? Nu cumva corabia dumitale a ancorat pe spinarea unui pește uriaș? Chiar așa? Dar cine va istoric si de fericit? A Eu m am fost victima naufragiului și diamantele tenute în cufărul din calea vaporului ale mele sunt. Oh. <laughs> Mult voi fi fericit.

Să călătoresc mai departe pe mări, după ce vom fi spravit Tocmeala, alături de un capitan care a făcut prieteniu pe viață cu cinsteaf. Și încredințându-se cărmaciul că eu sunt cu adevărat simpatic cel pierdut,

M-a dus la prietenii săi pe Corabii și mare bucurie a fost. Împreună am călătorit apoi din nostrov în Ostrov, până la Basur, unde mi-am fundut măștile, iar de acolo m-am întors la Bagdad. Dar călătorului îi șade bine cu drumul.

Iată-mă, deci, după câteva zile, din nou vânturând mări. L-ai recunoscut pe negustorul care stă la pupa jafar. Nu cumva e unul din cei care au pierit înghițiți de valuri? Ai bun, jafar! După câte te vezi, valurile nu l-au înghițit. Aleg să-l protească și restul vieții.

Ancorăm pe ostrovul acesta plin de păsări și flori, căpitane. <laughs> nu cumva asemenea grădină încântătoare și pe spinările peștilor luiia? Ar fi lumea prea de neînțeles. Atunci, unda ancora!

Nu mă mai satur ascultând trilurile felurite ale păsărilor Și susul cristalin al izvoarelor Și ce miros îmbătător de flori O, dulce somn, cum mă-nvălui Cât stă corabia la mal Să pun o vreme capul pe covorul de viață.

Cine știe ce noi avem mai mama ai așteptat. Blestemată soartă!

Corabia a ridicat ancora și am fost uitat la mal Și mult me e că o strovul care îmi primește singurătatea Ascunde și alte primești. <grijine> nu e singur, precinstit de Zimbad Cine a vorbit? Eu, Hansadi, Un nem trecut căutător de diamante Și de unde știi că sunt sindbat? I-am auzit pe ceilalți negustori strigându-ți numele de pe corabie Dar unde mă aflu Hansadi? O să vezi îndată Allah.

Ce ne rămâne de făcut acum? Vântul s-a cu furie dinspre mare și cu greu ne mai putem păstra echilibrul. Pe ce să aștept să mă sfârșie de hănile sălbăticei, mai bine le dau toate pe una. O să-mi desfac turbanul și o să mă leg de o a păsării roc, care mă va purta mai apoi în zbor peste mări și țări, fie

De e parcă fundul unei prăpăsti adrici Adevărat Aici m-a adus pasărea roc nepustindu se asupra unui șarpe Ia să mă dezleg eu, bineșor de gheara ei Așa Dar de aici nu m-am chiar nicio scăpare

Vezi, pe becul jupuit, a zvârlit la picioarele noastre de sus. Îl văd. Acum, acum privește și pământul pe care calcăm. Diamante! Da. Tot fundul prăpastiei e pardosit cu diamante. Acum înțelegi că da. căutătorii de comor care se află în gura prăpastiei, aruncă jos fel de fel de stârvuri.

Oh, Allah, ce e eh, eh, Acum ne putem lega împreună. Hai, hai, hai, hai, repede han Un vultur a și să-ni Ești salvat, Simba. <fie>

Stâns și turban un pum, N-am îmbogățit. Sper că o să avem parte egală cu voi. Bineînțeles, bineînțeles. Le vom linde și vom împărți. Că Ești și... un vânător iscusit, omule. Abia m-am întors prea cinstiți ascultători ai mei din ultima călătorie de mare,

și m-a și cuprins dorul depărtării și al primeștii. Timpul spală necazurile toate, usucă lacrimile și închide rănile. <fie> Într-o dimineață m-am uitat spre întinsurile pământului, peste șesuri verzi și peste dâmbruscate, peste codri și munți albaștri, și așa tare m-am încercat dorul largului lumii

încât mi-am încărcat mărfuri pe o lungă caravană și am pornit spre basora de unde începe largul apele.

Am îmbarcat pe o corabie, la oaltă cu câțiva negustori de vază și alți călători fel de fel. Și cum putem așa, din mări în alte mări, din ostroave în alte ostroave, dodată că a prins a strigat spre noi: Hai călătorilor! Nu știu cum au petrecut lucrurile!

Dar marea ne-a vădut din drum și ne-a aruncat drept din muțelor. maimuțelor. Înparce corabia, capitane! Nu, nu e nicio primește. Asemenea viețuitoare au fost întotdeauna prietenii a, omului. Așa se pare. Se cunoaște că nu vă lumea pe atât de mult. De aici, din mai maimuțelor, nimeni n-a scăpat vreodată cu viață. Într-adevăr, au năvălit calăcustele spre noi...

O mers într-o plicofunie de ancorelor și ne-a împinsul o strob, s-a vociți până într-un trobus strob. Să jiciți, mai mult se le-o nesfârșit

Zile și nopți am rătăcit în lăuntul ostrovului. Cu ierburi și plante ne-am hrănit. Setea ne-am potolită cu apa a izvoarelor. După ce am mers în pustie o bucată de vreme, l-am auzit pe unul dintre negustori strigând cu vocea sugurmate de emoție. I-a privit spre acest negustori. Un serai, un serai cu acoperișul de aur

Dar cei -ar fi văzut ochii? Curtea seraiului e plină de mormane și mobilite de oase. Ăsta nu e semn bun. Eu zic să ne îndepărtăm de gravă. Dar încotro că ce altceva poate da siguranța unei tihne decât un asemenea serai? Dar ce mai oare? Cerul și pământul se putremură! Parcă vine taifumul.

Cel ce multe păduri din rădăcini și cetăți din temelii. Nu e taifun. Iodihane e cât palmierul care se apropie cu pași de uriași. Nu mai e nicio scăpare. Nu vă mai evăicăriți atâta prea cu necustori. Mai bine să chipzuim cum să-i venim de hat mai repede. Cine poate lupta cu asemenea n-amelă, zi-n la o Ajutor! Ajutor, mă cuprins cu

A dormit Tihania, Pietul om! ne așteaptă acea soartă. O să pierim cu toții în pântecele monstrului. Nu! De ce să stăm ca pui de găină fără să încercăm nimic într-o scăpare de la crânce la pieire? Bine, dar ce-am putea face? Ce-ar fi să încercăm o fugă pe ape? Cum? Să alcătuim o plută?

S-o legăm bine, căci avem curmeie din coajă tare de arbori, S-o înțepenim la țărm, la îndemână, Apoi să căutăm două țăpușe de fier, Și când va sfori dihania mai zdravăn, pe iarbă, Noi să înroșim țăpușele în foc Și să-i le înfigem în amândoi oți. Allah să te binecuvânteze prea cinstit de Așa vom face la treabă de -aici. Eu o să strâng și o să aprind focul,

Câțiva negustori să meargă cu mine să dobărâm arbori. S-a înroșit să pușele în foc. Ard ca para. se viu de S-a trezit. Suntem pierduți.

Uit, faceți repede ce v-am spus Așa, toți pe plută Acum să-l pedepsim după fapta lui cea crânce de -a

Vino pe Pluta! Mamila orbeca-i cascoasa din minci! Salut! Zimbad! Alergă-mă, iute! Acum suntem cu adevărat salvații. Împinge-ți fluta spre larg. Îți mulțumim, Zimbad! Ai salvat de la pieire!

Cu plută înștepată de noi, am ajuns curând în largul mării, departe de dihania care bătea orbește cu pietre și bolovani apele, cu gând să ne scufunde. După o zi și o noapte de privegie pe apă, am întâlnit cu un vapor care plutea spre Baristan. Îmi păreți cunoscut, prea cinstit, negustor? Nu cumva am călătorit împreună pe aceeași plută, salvându-ne din ostrovul mai mulților? Era așa.

Mi-a crescut barba cât într-un an, încât cu greu mai poate recunoaști de recunoaște cineva. A, prea cinstit e Sinbad. O să te îmbogățești, Încotro acum. Mă reîntorc în baristan. Ei, poate de data aceasta vom avea mai mult noroc. Mă Crezi, e? ea privește norii aceia ce se învârtăjesc la orizont. Da, cultura! Da, da.

Cine știe peste câtă vreme o să ne revedem d-o altă vorabie? am auzit ce ai scut? Cușură,

Slavă lui Alam! Ei, dar cine ești și ce cauți în nostru? Sunt un nefericit călător pe ape, necustor de piei și pietre scumpe, aruncat de valuri și furtună pe pământul vostru. Ești numai pieleșos, de parcă n-ai mai mâncat de un Să-i dăm ceva de aleguri din roadele pământului. Piper? Piper? <laughs>

Sărmane călător, mulți au mai slăbit mintea primejdile, dar cum o să te hrănim cu tipei? să ducem înaintea sultanului, e doar un oasfăr. Negreșit! Negreșit. Ai, hai vânturătorule pe apă, urcă pe cal! Urcă pe cal, dar ce te-ai oprit? La ce te Nu-ți nu place calul? Da, da, da, cum puteți voi călări fără șa și frâu?

Fără ce? A, ce? Ha? ce? Ha, ha, ha, ce nici cum? măcar n-ați auzit de așa ceva? Ce? Ce? Ce? Ce? Nu stiu, nu pricep nimic. Să ne înfățișăm sultanului și o să pricepeți tot. Acum sunt sigur că o să fiu bine primit. Așa, așa, așa meștere cu lărâna. Da. Căptujește acum bine șaua cu lână. Da. Iar voi, voi faceți scările

După rânduiala acelei legi, bărbatul trebuie să fie îngropat de viu împreună cu soția. Allah, scapă-mă! Aceste legi va trebui să te supui și tu, dacă cumva eu... Prea mea, sultăniță, sper că tu te simți bine. Nu te supără nimic? Ești sănătoasă? Deocamdată, da. Deocamdată? Allah, ia-mă pe mine întâi.

Până dimineața, prea iubita nasoază. Cum te simți? Ma simbine bine simbat. Noapte bună, prea iubita Cum te simți? Păi... <coughs> ah. Cum te mai simți?

Am mai auzit numai cum bufnește lespedea potrivită repede deasupra. Nu vă pot spune, prea iubit ascultători ai mei, ce desnădejde m-a cuprins. Dar întotdeauna mi-a stat inima în loc. La câțiva pași de mine l-am zărit pe omul care îmi făgăduise scăparele. M-a luat de mână și strecurându-ne mișor printre stângi, am dat dospărtură și apoi de lumina soarelui.

luteam sub un soare dogoritor și ne istorisam unii altora isprăv ne mai auzit. Cei am venit de hack

Namilei din ostrovul nebunilor. Să vă istorisesc eu, cum am aflat pentru prima oară, taina culesului nucilor de cocos. Suntem numai urechi. Ascultând asemenea întâmplări năstrușnice, drumul pe apă ne pare mai scurt. Da. Valurile m-aruncaseră pe un ostrov pustiu și ars de soare, încât de foame simțeam că mă Un Umblam pe cărări neumblate, deșmedești când deodată m-au

Adună de grabă sacul ăsta pietre. Ah, ah, ah, am priceput meșteșugul la mintea oricării copil. <coughs> Multă înțelepciune îți mai trebuie să știi să dai cu pietre în Adună, bălova, și nu te mai lăudam, meștiință. Meșteșugul încă nu l-ai dibuit. Păi sacul plin îndată. Eh, hai acum la rădăcina cocotierului m de cor. Oh, Multe lucruri am văzut.

Mult pământ am pătut, multe mări am colindat, dar nimic nu e mai presus decât pădurile înalte de cocotiere. Socot că nimeni nu poate urca până la cununa ramurilor. Cum o să nimerim cu bolovan fructele? Ei, nu fructe vom cinti, ci în maimuțele agățate de ramuri. Cum așa? Încearcă numai! Asta le trece pe toate!

Mânioasă să foc de pălitură, mai mult să apute și ea o nucă de coco și o aruncă în mine. <laughs> și asta se cheamă culesul nucilor de cocos. Strașnică treabă, dar știu că ai aflat un meșteșug prețios, dragii mei, te simți

Merciți-i așa corabii! ne tragi le trage spre țărm! Hai vouă, prea ce schizi necustori! Le trage o apă nevăzută spre Muntele Magnetic! Muntele Magnetic! Pe țărm, la poalele muntelui, sac scheletele multor corăbii.

Și ale multor ne-ai îmfricați călători. Mă, ceva, că și și bate drumul corabiei și-o conduci. Oh, cât aș vrea! Ne de munte! Ne de munte! Din nou mi a dat să-mi porți singurătatea în pustiere. N-a mai rămas nimic și nimeni din echipajul nostru.

Oare unde duce firul apei repezi care ne-a tras la țară Sub muntele magnetic. O plută o să-mi fac din resturile corăbiei sfărămate de stânci și o să-mi dau drumul pe firul apei în hăul ce se deschide sub poala muntelui. Din straie o să l sucesc furii trainice. Așa, așa. Să leg acum bine...

Bărnele între ele ah, ah. Hm. și să mă las în voia soartei. Ce beznă mă închide! Dar Pe locuri peștere atât de joasă încât trebuie să mă fac una cu bărnele. Și cât de o să-și putea închide ochii.

Cine mai fi și drumețul ăsta adormit? Hei, hey, scoală! Scoală, n-auzi? Ia să-l împing în apă de pe plută. Ah, la unde, unde, unde va? Ah. În ostropul muntelui magnetic. La mușteagul ăsta cu barba albă și cu șorții în de palmier de dinainte, ce nu mai fi?

Fie-ți de un biet bătrân însetat Și ce trebuie să fac? Să mă inspinari și să mă duc la izvorul cu apă cristalină Să-mi Și unde e izvorul? Lasă-mă să mă cațăr pe după grumazul tău Și o să te duc eu la izvor Fii, fii. <laughs> Opa! Da greu mai ești, moșnege

O fi departe izvorul. Mai e, mai e. Lasă-mă să-mi trag puțin sufletul. Mesete, mesete, nici gândrumeciule, mesete. Dar cum să-i viu eu de petrecanie, canie de Mai repede, mai repede. Ah.

le, bine de un nefericit, naufragiat. Te duc de două zile în spinare. Nici când dorm somnul nopții, nu mi te cobor de pe grumață. Lasă-mă o clipă, slobot. te am spus că o să mă porți în spinare toată viața. Bine, facă-se voia ta. Dar lasă că ce o fac eu. E, hai, hai să mergem. De unde, unde mă duci? Pedalul de, de acolo, acoperit cu vii.

Nu îmi plac strugurii. Nu struguri o să-ți dau să mănânci, ci lacrima bobului auriu-sobei. Mesete, mesete. Hai intră acolo, dar mai întâi stai să luăm cu noi bostanul ăsta și să-l curățim de niez. Curăță-l tu! Nici nu mă așteptam să faci vreo treabă.

Am a prins tocmai bine tărie de vin. Ce tot spui acolo? E gata ricoarea, moșule. Da. <grijină> Ce sete mie. dăm -mi să beau. bea. Be be be be be be be <grijină> Ce bună e. <grijină> <grijină> mi se suie la cap. Tu nu mi te suit în cap tihani. <grijină> mai vreau

mai vreau mai vreau, da, mai vreau! ha Mi-a căzut din spinare. Am scăpat ha

Copoliți de abonețile pe Catar, ne vor recunoaște! A fost în viață, a fost în în viață, a, -a, -i, a, -i -a, -i, a -i. De când n-a mai strâns în palmă un coier de îmbire. <gământ> Ei, hey, dar doar că scumpe sunt mai pregiosi. În rostiți vorbe atât de ispiritoare, vă strălucesc ochii fa la cheie, tirați! așa e șefule! Dar frada nu va fi a unui asint.

A la treabă! La treabă! Sunt velele! Ule, ule, ule. Cu toată viteza înainte! Recinstiți, negustori, Ne-au atacat pirații! Să ascundem mărfurile în calaba vaporului! Referi ziua! Hei! Reacinstit, negustoraș!

Nu vă mai tânguiți atât aveți de unde da! Stai! Stai, blestematule! Nu tragi străiere de pe mine! să facem schimb, să mai fim şi traiere stai, stai. Și ce aveţi de gând acum? O să vă vindem, caro! Așa e! Mai bine în fungul mării! Că Hai! duceți ne de grabă la mal! Stai! Absinţi!

Hai! Nu-i mai arunca în mare. l avere pe liniște care-i zmeia. Sus velele! Sus! Hai! Eu stau cât vrei.

La fel de și pe ceilalți. Avem sclavi unul și unul. Ăsta pare mai arătos. Cum îți spune? Simbad. Eu! L-am făcut! S-a ah, stăpânit să <laughs> Ce știi să faci simbad? Tot ce vei sporunci. Elefanți ai vrut-o vreodată? Nu. O să te trimen să hânezi elefanți. Fil de o se caută. Știu. De unde știi? Te pricep și la negoți? Un pic.

Ascuns în vârful cel mai înalt cocotier, am ochit în sfârșit unul. Stăpânul o să se bucure, desigur. Fildeșul se caută, dar e grea pânătoare. Elefanții m-au simțit și m-au Dar ce vor cu mine? În elefant s-a oprit la dăcina cocotierului în care m am încățărat. Alah, a bucat trunchiul cu tromba. O să-l doboare. Și ce o să se întâmple,